Кожен з нас володіє музеєм. Блукаючи заплутаними залами свідомості, ми споглядаємо обличчя тих, кого удостоїли нашої пам'яті. Вони оживають, як тіні ваїді, коли приносимо їм в офіру трішки крові. Треба тільки згадати. Незгадувані зникають, а ті, впізнані, залишаються незмінними. Вони не старіють і не молодшають, тільки в контексті часу стають ефемернішими. Пам'ять – це той музей, у якому відчуваєш себе вандалом і ховаєш руки за спиною. Кілька років тому я побувала в домі для старих це зовсім близько від урожа, Вимирає плем'я, після якого залишиться маленький горбочок без хреста, зірки без квітів. Я мала прийти, подивитись і піти, не втручаючись у нічого, тільки слухати. Я слухала, а тепер Через десять років спробую сказати їм Вони ж були наче діти Яким ніколи не кажуть прощай А кажуть, прийду завтра Це завтра настало сьогодні Марія Титівна, Вам було тоді 85 п'ять років Ви годували взимку пташок крихтами хліба бо так наказала вам бабуся. Годуй, птичок. Ви годуєте тими крихтами і досі моїх чорного і білого птахів. І сніг падає на хліб, і на моє волосся. Тоню, ви перетворили цей притулок на монастир, піклуючись про немічних. Як ви тішилися листівкою, Софію Софією Київською, хоч я вам принесла і яскравіші. Тепер ви маєте над собою золотий купол, який береже вас, а мені досі сниться сіра порожнеча, примушує вночі кричати. Ксеню! Може ви вже вийшли за ті ворота, які вас не пускали? Певно, ми обоє вийшли Ви собі плетете віночок на лузі А я блукаю лабіринтами вулиць Трохи світла, більше тіні Горнятко кави, щоб затамувати голод Або й води Так я вийшла тільки мушу знову вертатись до музею, до праці. Про всіх. Чи мушу їх жаліти? Не знати, що мене чекає. Слушна думка. Річ вирвана зі свого оточення, а часом стає значною, бо вона опиняється в порожнечі, а там... Навіть соломенка, очеретинка, цілий світ. Потрохи усвідомлюю, що багатий той, хто нічого не бажає, що терпіння допомагає нам уникнути суєти і ставить над нею. І дякую Богу, що не спокушає мене над то багато і зразу ж карає за вчинений гріх. І поступово заростає попелище. Адже досі ми лише пізнавали. Тепер нам потрібно впізнавати себе у собі. Те собі велике, захаращене, галасливе. Треба дуже пильно придивлятися до старих меблів, неуважно прочитаних книжок, до краєвидів, дерев.